Második fejezet. A hajnal hidege felébreszt. Kegyetlen őrzketek, és testem minden porcikája külön-külön fáj. A tutaj nyugodtan úszik a vizen. Bizonytalan fény szivárok kelet felől. A parton hegyek állnak, tetejük lassan világosodik, közöttük a mély völgyekben ködül. elvékonyodó uszájuk benyúlik a folyó fölé. A domvidék, ahol a hordával bolyongtam, messze maradt mögöttünk. Ez már a fekete országga lenne? A merre a folyó tart, a párás messzeségből egyre magasabb csúcsok bondakoznak ki, szaggatott fekete sziklák. Az itteniek is elég komorak, bozontos, zöldős erdő burkolja őket tetőtől talpig, megszakítatlanul. Egyedül a bambuszdacola megváltozott tájékkal.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 a folyón nem csobban hal, fekete vize hullámot sem vett rohantában. Ez az, ami a torkom szorítja. Ha nem volnék még mindig olyan embertelenül fáradt, belekiáltanék a csendbe. Vacugó foggal fekszem, a nyírkos hideg csontomig ér. Mellettem nogó is reszket álmában. Fázik, vagy rosszat álmodik. Erről jut eszembe, hogy nem csak azért olyan idegen és félelmes ez a vidék, mert más, mint a megszokott bozót. Álmomban otthon jártam. Ritkák ezek az álmok. És minél jobban kívántam, különösen a lapos fejűek között eltöltött évek idején, hogy legalább álmomban éljem régi életem, annál kevésbé sikerült. Rendszerint szörnyekkel és vaddulakodással álmodom. A napok remegő eseményeit élem át újra. Elér a főnök hosszú szőrös karja. Nogó már későn lép közbe. Késve ugrom fel a fára a sakár rettenetes állkapcsa elől. A bozódban, sehol egy rendes fal közelben, szembe találom magam a nagy sörényessel. Nogó aggódó dörmögése és megnyugtatásnak szánt hátbaverése pedig csak arra volt jó, hogy az álom rémképei közül abba a valóságbaráncson vissza, amely szülte őket.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 De most már vissza nagy folyó ha fáj is az ébredés A csalóka is a reménység, ami után futok Életemnek ez a korszaka lezárult Nem önkínzás többé visszagondolni régi életemre Szétszort mozaik képek a múltam Darabjai össze visszakavarognak bennem Sok el is veszett A hegyoldalon pontok villannak fel Ott már süt a nap Sugarait visszaverik a nagy fényes levelek a völgyekből lassan kezd felszállni a köd. Még mindig nincs hang, ami megtörné a csend roppant harangját. Az az erdő is ilyen néma volt, ahol szegény Amárral partra szálltunk. A hullámok rogaja elhalt, amint az első fák közé léptünk azon a végzetes reggelen. Amár halott. És arra jó volt a bozótlakók nyelve, hogy megtanítson sok az ember szótárából rég kopott kifejezésre. Átkozott. Igen, átkozott volt az a reggel. Szenvedéseim kezdetének reggele. De az események szálai messzebbre nyúlnak. Ha partra szállásom pillanatától visszafelé tapogatózom az okság vékony láncán, minden felfedett összefüggés mögött újabbat találok. Egyre tovább kell haladnom szemközt az idővel, hogy meglejem a pontot, ahonnan kiindulva egységbe ötvözhetem mindazt, ami velem történt. Még ezt el nem érem, mindig zavarni fognak a múlt szerte Az előre sok miért és ha? Meg kell találnom újra önmagam. Meg kell tanulnom újra embernek lenni.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 Madár, hernyó, antilop elpusztult. Kigyók bele, iszabba. Majmok, vadmalac a hegyekbe. Ott volt víz. Horda utánuk. Gyengéket, gyerekeket megettük. Engem is meg akartak enni. Elszaladtam. Nem értek utol. Lám a természetes kiválasztás. Sok-sok napot voltam egyedül. Találtam vizet. Nagy-nagy tojásokat. Mind megettem. Ilyen nagy lett a hasam.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 Későbbi portyázásai, melyeket még öztökélt is végtelen kíváncsisága, nem tartogathattak számára különösebb megrázkódtatásokat. Nogó csak a varázslástól félt, ezért nem lehetett ő a főnök. Néha csodálatosak az összefüggések. Ha Nogó erejéhez méltón főnök, ha nem neveli ez a vidék jóval a viking érkezése előtt magányos vadásszá, soha nem találkozunk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 Szaladt utánam. Így ordított, mint most. Meg akart tenni. Egy oldalában találtam lyukat. Belebújtam. Elment. Később láttam pocsajában krokodilt fogni. Krokodil az ő szájában akkora, mint nekem, kis gyik Ez nagyjából ráillik a tirannoszauruszra. A sörén nyilván csontos taréjok sora. Csak erre nem volt nogónak kifejezése. A taréjuk helyett azonban jobban izgat, vajon tud-e úszni? Remélem nem. Sokat láttál? Kettőt. Egyik kergetett engem, másik ettek krokodilt. Ha Nogu olyan hosszú idő alatt csak kettővel találkozott, és lehet, hogy az a kettő is ugyanaz volt, ez azt jelenti, hogy kihalóban vannak. Ez és a folyósodra megnyugtat. Víz nagy és erős, nyugtatom Nogót.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 Mikor a szökés gondolata megérlelődött bennem, horgokat is csináltam csontból. Hogy mennyit érnek, nem tudom. Pocsajáinkban a sok krokodil lehetetlen tette a horgászást. A horgokat a tűzszer számtokjában, a majomszörből fontzsineget pedig kőbaltám nyeleköré csavarva rejtegettem, a hordam mindenre kíváncsi szem elől. Már előre élvezem nogó ámulatát, még sosem látott ilyet, mikor az utolsó pillanatban rádöbbenek. Nincs csalétek. Se pálmarügyet, se ökölnyi tojást nem tehetek a horogra. Egy pillanatra felötlik bennem a romantikus lehetőség, a saját húsunkat használjam. De én olyan sovány vagyok, hogy nincs honnan kivágni. Nogó pedig nem hiszem, hogy hozzájárulna. Dühösen félredobom az egészet. A horda belém nevelte. Nem a holnapon. Amíg a pálmarügy tart, majd csak kitalálok valamit.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 Ott baj lesz az ívással, de egyelőre ezen sincs értelme töprengeni. A nap süt be a folyó szűkülő völgyébe, kellemesen melegíti elgémberedett testünket. Ez és teli gyomrom újra elámosít. Lostán elnyújtózunk a tutajon. Pihenni és aludni. Van mit bepótolni. Nogó egyre laposabbakat pislog, nagyokat szuszog, már alszik is. Nekem nem sikerül. Talán még a tegnapi futás lázabújká bennem. Hanyat fekve bámulom a felőtleneget. Megáll az idő. A folyó is mozdulatlan. A hegyeket két oldalt óriások húzogatják hátrafelé. A reggeli gondolatokat forgatom. Hol van a pont?